які допомагали мені вирішувати проблеми. І я не готова давати комусь глобальні поради, як і нав'язувати себе за приклади. дівчата книжниці сказали, що можна просто розповісти історії з життя. А в мене, без сумніву, вони є. Але зараз якось важко починати не спочатку. Та це не привід стояти на березі і не плевти. Може, на зустріч зустрічене і ви потім складете всі базли в картинку, якщо, звісно, схочете. Злата сміхнулася. А поки що пропоную вам історію, пов'язану з донькою. Якщо вже ми прийшли до вас удвох двох, згода? Так, звісно, закивала Женька і пригадала, як нервувала кілька днів тому, накручуючи себе наперед, як далі бути, як жити, чи лишати ту гіпотетичну дитинку від нещодавнього, але остаточно розірваного стосунку із Дену. Чим годувати і як її ростити? І хоч побоювання не виправдались, але в ці дні тема самотнього материнства крутили з дівочі голові дуже активно. Злата Котнолакави заговорила. Колись ти мусиш починати йти вперед і вгору. Але буває, що несподівано зриваєшся вниз, і все досягнете, тобі вже не належить. І треба вирішувати, що робити. Чи вграсати з зубами у втрачену тему, іти по трупах, відвоювати своє, чи змиритися з цим, залишити все, відмежуватися і не витрачати більше на це сили. Дослухатись до себе, шукайте інший шлях, свій, власний, і накопичувати сили для нового ривка, але в іншому напрямку. Важко ображатись на тих, хто мене тоді не зрозумів. Адже після жорсткого бігнесу, у якому нема, як кажучи, обнулили мене, я взялась за жіночу моду, практично з порожнього місця, але треба зробити для вас невеличкий флешбек, екскурс в історію. Морожного, морозного січневого ранку 1931 року молода красива дівчина добиралася з Бухареста до Парижа. На ній було не нове, але дуже добре скроєне легке пальто, яке бездоганно сиділо на стронькій фігурі. У руках невеличка валіза, в якій акуратно складений відріз тканини, кравецькі ножиці, булавки. Вона їхала у великий світ моди пізнавати і вчитись. Розведівши талант юної модистки, господиня Ательє, в якому вона працювала, Відправила дівчину вчитися до столиці моди. Дівчина була здібна, наполеглива, і їй пророкували велике майбутнє. Її талант згодом робив щасливими багатьох жінок і рятував її власну родину від голоду у важкі воєнні роки. Ті, хто зна цю жінку, згадують, що це була надзвичайно освічена, чарівна пані, з нею мали за честь спілкуватися, бачити особливо шити в неї дивовижні супні. Але доля підготувала її важке й недовге життя – вона хворіла, і ось одного разу у годину її відходу у лоні іншої жінки і її невістки заворушилась дитина. Женка сиділа, невідривно дивлячись на цьому ладопані, яка голосно, зі щирою, ледь сумною усмішкою розповідала дивну історію. І що з того, що, напевне, уже не вперше. За спиною оповідачки було вікно, завішане напівпрозорою фіранкою, ранкове світло ззаду, Окреслювала її силует і просвічували крізь золотиста неслухняне волосся. Жінка, здавалася, прибулицею чи то з іншого виміру, чи з якогось іншого життя. Каскаркою, яку доля навіщось послала звичайній дівчині зі спального району, знати б навіщо. Жінка широко відкрила очі і ніби мовчки питала, що, що там було далі? Ви, певне, зрозуміли, що йдеться про те, як я розминулася з моєю рідною бабусею. Так, я її жодного разу не бачила, але на намагу сумніву, що між нами існує певний сакральний зв'язок, який суттєво вплинув на моє подальше життя, хоч і не одразу. Женька не дуже зналась на розумних словах типу «сакральний» і уявляла собі їхнє значення дещо узагальнено, але інтуїтивно відчула небуденість того, про що піде мова. На відміну від бабусі, я не вміла ні шити, ні малювати. Працювала в нежіночому серйозному бізнесі – на якому добре розумілася. Але мені випили грунт з-під ніг. Плюс при цьому я дізналася, що вагітна, а батько дитини не виявив інтересу до появи маляти. Навіть більше за те, коли я відмовилась робити аборт, він оголосив це фіналом наших стосунків. І тут мені почало приходити щось сни. «Ой!» – приклала долоню до рота Женька. А Злата побачивши її круглі очі – так, мені почала знайтись бабуся, а також моделі жіночих суконь, пальць, блузок, красивий одяг. А раніше ні нові тенденції, ні навіть шопінг у Парижі мене взагалі не цікавили. Тепер я прокидалася серед ночі, хапала олівець і замальовувала ці ідеї, геть не розуміючи, що зі мною відбувається. Серце моє калатало, я довго не могла заснути, а на ранок здивовано розглядала власні малюнки. Невже це зробила я? Мабуть, у той період моя люба бабуся, мій ангел-охоронець, простягнула мені свою руку підтримки, кинула ту соломинку, за яку я так і вхопилася.